waliikum rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh tafaddal kuchinja يومي ni after salat al ama kuchinja yes uh, <laughs> before kuna shida gani kabla kuchinja inakuwa ni ya mtu ashamaliza kuswali na hafai muislamu kuchinja kabla ya kusali na Mtume alayhi salatu wasalama ametueleza ya kuwa mtu akiwa atachinja kabla ya id basi itakuwa hiyo sio ya tena hiyo sio ya tena bali itakuwa ni yaani hiyo ni mtu sawasawa sawa na mtu kuchinja yani hakuna tofauti leo we ukichinja leo ama siku ya Eid kabla ya sala kwa hivyo jazaaka allah katika kutukumbusha inatakana mtu awe ni mwenye kuchinja baada ya kuwa ashaswali Ndiyo awe ni mwenye kuchinja wala asiye ni mwenye kuchinja kabla ya sala jazaaka allah khair. I hope sod nik ame clear kama nam no. akhi abu huduna yako next nam wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh na mustadbnna tunasoma makala tunasikia wanasema kuwa baadhi ya masalafu walikuwa wanajitahidi sana katika kumi ya hidhul hijja kufanya ibada nyingi sana yani zaidi ya venye walikuwa wanajitahidi katika ramadhan je hizo riwaya ziko sahihi ama ni vipi manake tunajua kuwa ramadhan ndio iko na kubwa sana katika mchana zake na usiku wake na tunasikia pia kuna kujitahidi sana katika mchana hii kwa kuleta adhkar na na mabadi na za niradi na kusoma Qur'an na kufanya ibada nyingi katika mchana wake na usiku wake inakuwa vipi hapo Naam barakallahu fik uh, <coughs> Naam nadhani watafunga watafunga mute kesi tazani vizuri amani ime tafa hapana i think anara misa katika ya kuwa kama Said bin Jubair radiyallahu rahimehullah inasemekana walikuwa nasema idha dakhala al-ashru ijtahada ijtihadan ma yakadu yaqdiru alayhi huyu ni imepokewa kutoka kwa Said ibn Jubair ya kuwa alikuwa akijitahidi sana katika ibada mpaka niani ni kama anash, uh, inamshinda kabi, yani amefika katika kiwango ya hali ya juu sana katika kujitahidi na masala ya kuwa uh, uh, kusema id, uh, Siku gani ndiyo bora zaidi? Je ni hizi siku za Ramadhan, Kumi za Ramadhan ama ni kumi za Kumi za hizi za dhulhija Hadithi iko wazi kwa upande mwingine ya kuwa kama tulivyosema ma min ayamin al-amalus Fihina ahabu ahabbu ila Allahi min hadhihi al Hadithi imeweka wazi, yani katika mantuki ya hadithi ni kuwa hakuna masiku bora kuliko hizi siku kumi zadhul hija hata 10 za ramadhani na ukiangalia ramadhani ni kwa ilivyokuja katika sura katika القدر qadr yani suratul qadr allah subhanahu wa ta'ala amesema فيه yani inzalnahu fi lailatul qadr lailatul qadri min kwa hivyo ikawa inaonekana ya kuwa lailatul qadri moja ni bora kuliko hizi masiku yote yani miaka karibu 80 na kitu mtu na kwa hivyo ahlu ilm wameweka hizi ya hadithi pamoja Ya imamu ibn kathir rahimahullah ta'ala baada ya kuzungumzia masala haya na, na, na, na, na maneno ya ibn kathir rahimahullah maneno haya yanapatikana katika tafsiri ya ibnu kathir anasema wa bil jumla fa hadha al-ashr انه افضل ايام السنه كما نطق به الحديث الامام ابن كثيره انسمع وبالجمله يعني كو جمله ان يكون بعدا يكون امه زغمزيه مساله هذا Inna قيل انه افضل ايام kama كما نطق به الحديث يعني كونه آه بعض اهل العلم ومسما هذه ماسيق ني بورا زائد kuliko siku yote kama ilivyokuja katika nafsi ya hadith yani mantuku alhadith ilivyotajwa kwenye hadith wa kathirun Ala على عشر رمضان الاخير yani ahlu lilmi wengi wao anase, kama navonuku, kafir, anasema kama anavunuku ibnu kathir anasema kuwa wengi wamesema yakua 10 ya kumi hizi za mwisho ni bora kuliko kumi ya ramadhan limada kwa nini anasema li anna yush'iru fihi مال ما يشعر في ذلك من عفوا لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صلاه وصيام وصدقة وغيرها أنا اسمع السبب ان لأن هذا يشرع فيه يعني ketika هذه ماسك رمضان a uh, anasema katika hizi siku 10 yushra fi ma yushra fi dalika min salat wa siyam wa sadaqa wa ghayriha yani zila ibada zote ambazo kwamba zinafanyika katika ramadhan zinaweza fanyika katika hizi kumi za dhulhijja alafu kisha akasema wayamtazu hadha bi ikhtisasihi bi adai fard alhajj fihi akasema kisha hizi siku kumi zinakuwa ni bora kwa nini? kwa sababu katika ramadhan hakuna haji na hii iko na haji na sala, siyam, sadaka, zote zinapatikana. nadhani munakumbuka maneno ya ibn hajar tukinukuu kwa nini ni bora kuliko siku zingine? ni karibia ni maneno ya ibn hajar na maneno ambayo ibn kathir amenukuu hapa kwa hivyo zinakaribiana ama ni almost ni the same. kisha hiyo ni kauli ya kwanza. Akanuku, kisha akasema waqila dalika afdhalu hii ala laylati alqadri alati hiya khayrun min alf shahr aqasama pia imasemekana yakwa laylatu zile kumi za ramadan ni bora kuliko hizi siku kwa nini? kwa sababu kuna uh, laylatu alqadri amba'ni khayrun min alf shahr fikiri hii ni miaka karibu 80 na kitu hapa ndio nataka uzingatie Abu Hud na wale ambao pia wana wanaskiliza wana, wana kisha akasema watawasata akharuna ay ibn kathira kuwa yakua watawasata akharuna fakalu wengine wakawa wamechukua position ya kati na kati si kufadhilisha siku za ramadhan wala si kufadhilisha siku hizi ambazo kwamba tuko ndani za dhulhijja Fakalu akasema Ayamu hadha afdalu yani siku kumi mchana wa hizi siku kumi ni bora kuliko mchana wa ramadhan zile kumi za ramadhan walyali dhalika afdalu na sikuku yani ukiangalia kwa upande wa mchana hizi masiku ni bora kuliko kumi za ramadhan ukiangalia upande wa usiku Usiku za Ramadhan ni bora kuliko usiku hizi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna Laylatul Qadr ambaye ni khairun min alfi shahr. Na kwa nini siku mchana ni bora? Kwa sababu huku tunapata Yawm Arafah kisha inakuja Yawmul Hajj al-Akbar ni siku ya Eid na niyo siku nyingi za amalu al zinafanyika. Na hizi ndio afdalu ayami dunya. Kwa hivyo hii ni jam'a kwa ambayo kwamba ni jam'ul adilla kwa ambaye ni sawa kabisa Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala akasema wa bihadha yajtami'u shamlul adilla akasema yakua na hii hii maneno ambaye yani kusema kuwa siku mchana hizi ndio siku bora na usiku ni ramadhani ndio bora kwa hivyo hii itakuwa adila zote zimetumika vizuri bila kuacha dalili hii na hii zote zimetumika na akasema hivyo ndio dalili zote zinakuwa zimetumika vizuri na ukiangalia fatawa ya Sheikh ibnubaz Baz rahimahullahu ta'ala amesema wa hadha huwa qawlu almuhaqqiqin min ahli alilm wallahu ta'ala a'lam hey, kuna mtungina kuna swali amani kuna question ni maulizo kwa Twitter messages. Anasema ni lazima je kufunga sisi hizi siku kumi ama just ya tisa kufunga iko sawa yani. Uh, naam, uh, uh, si lazima lakini ni sunna kufunga. Uh, kufunga ni sunna wala si lazima hizi amali zote uh, si lazima lakini ni sunna. Hata kufunga siku ya Arafa bado ni katika sunna. Kwa hivyo lakini sunna ya yomu arafa iko na ta'kid kuliko hizi siku zingine. Yani hiyo ina mkazo zaidi kuliko hizi siku zingine. Naam. Na swali, pili, na sima, mtu alikuwa hajafunga Ramadhani na Nii? hizi siku 10 zimempata je kufunga hizi siku kumi yake, nini? Naam, hizi kufunga siku uh, nadhani hii haina ishkali kwa sababu ile si, unajua mara nyingi labda watu walikuwa wanauliza katika siku thul, uh, zile siku sita za Shawal kwa sababu Mtume um, عليه salatu والسلام amesema man saama ramadana Thuma atba'ahu sita min Shawal Ameleza ya kuwa yoyote ambaye atakuwa ni mwe kufunga kisha akafatiliza na akafatiliza na sita ya Shawal ndio ulama wengine wa wakasema Hafai kuwa ni kufunga sita ya Shawal mpaka akamilishe Ramadhan kwa sababu wamesema yule ambaye kwa sababu wamesema man Ramadhan na huja kamilisha kwa hivyo ni masala khilafia katika hiyo masala lakini hii hakuna dalili yoyote ambaye inakataza mtu kufunga hizi siku kumi. mfano mtu anaweza faidika na hizi siku kumi. na hizi zingine akafunga wakati mwingine kwa sababu Allah Subhanahu wa ta'ala ametueleza ya kuwa fa'idatun min ayamin ukhra na maadamu bado kuna wakati ya anaweza funga hakuna shida yote. wallahu aalam na kuna suali. Khalifa padar. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, nuliza kuna mas'ala kidogo hapa ina khilaf sijui ni vipi. Tunajua Arafa inshallah itakuwa yomu ljum'a. Lakini kwa masuala kwa Theresa chifukazi wetu amesema Arafa yake itakuwa Saturday. Sasa inshallah naomba utafafanulie hapo kutakuwa ni vipi. Shukran. Ah masala haya yanatokea kila mara masala ya اختلاف wanasema اختلاف al na mambo haya. lakini kitu ambaye kama ingekuwa tunafatilia, uh, tunafatilia vizuri kila mtu anajua wakati yani kuna watu ambao wanafatilia vizuri ingekuwa ni noama yani ingekuwa kidogo ingekuwa inaeleweka lakini wakati watu mara nyingi sisi tunavyojijua sisi wenyewe huku mara nyingi watu hawashughuliki na tarehe za tarehe za hizi za Kiislamu isipokuwa tu wakati ikikaribia ndio unasikia huyu yako mbele huyu yako nyuma kwa hivyo Allahu aalam lakini sisi tunavyojua tarehe ambazo sisi tunajua ni kuwa siku za kufunga ni siku ya siku ya, uh, siku ya na ndio tunajua watu wote watakuwa yomu arafa hiyo siku wallahu aalam masala ya matali ni masala mara nyingi inazungumzwa kwa wakati wa Ramadhan na zinarudia kila wakati kwa hivyo ni kuzidisha tu maneno inakuwa labda nyingi wallahu alam kwa hivyo hiyo ndio kama ingekuwa at least, yani watu wanafatilia mwezi kungekuwa na labda wa, kuna dika yani katika kufatilia, lakini hakuna mambo kama haya tunavyojua hivyo afadhali ukuwe na yakin na sehemu ambaye kwamba na ukuwe na na ibada yako wala usiwe ni mwenye mnyenyekubahatisha katika ibada yako. Naam. Naam Abdulrahman, nazo ile swali. Asalamu alaykum warahmatullahi Wa Naam niko na hii swali ya hii msala ya kukata kuta na kunyonyele. Kuna nimesikia no. kuna masuala nyingine ambayo wale wamaalima wanakubali watu ni imekuwa ni mustahafu wa kata kucha na unaweza chinja pia. Ya. Rudy, ya sijale, ni nataka ufafanuzi hapo. Barakallahu fik. Rudi atafadhali sijaelewa swali. Ni hi ya kuchinja imesemekana ukitaka kuchinja huwa utaki kufai kukata kucha wala kunyonyelea nyonyole yote kwa mwili. Naam no. Naam, kuna sasa nilikuwa nasikia kuna masuala ambayo ikukata kucha ina kuna mara ina kwa mustahab so Kikata kika kucha unaweza pia kuchinja. Niko nataka No ile yeye ambayo nakumbuka kwa saizi ni kuwa Yani mfano labda mfano mtu amekatika bahati mbaya labda kuna same labda kuna kucha imekatika labda ina iko na inamsumbua labda sehemu fulani aneza iondowe kwa sababu ya ile kutoa ile udhia inamsumbua masalati. Yaani kwa sababu ya dharura na, na mahitaji kuondoa kitu kama hiyo. Na kama mtu kuchaza, na, na, na. na kama kucheza mtu pia ni ndefu sana ambaye haziwezi استحamili. Ndiyo hiyo yani kama uwezi stamina manake hiyo ni wakati mtu ameitaji dharura naona zinamsumbua na hakuna njia nyingine wallahu aalam lakini nadhani hii inahitaji kurudia zaidi naam wallahi barakallahu baraka ali baraka. mm -hmm. suali question yangu ni regards to that sacrifice facial lamb that we change on that day of life. what is that reward that one anapata once on a sacrifice thank you naam um naam abdulah jampatat vizuri i think i think anasema tawabu ya question akhi ni nini ya kelas fadhila ya kuchinja na tawabu mbona yaani watu wanachinja i think just general question yake anasema tawabu ya kuchinja ya umu ni gani Naam eh uh, Exactly kuna, kama kuna sababu khasa hizi kumbuke Allahu aalam Saiis kumbuke kama kuna sababu khas laga inshallah mara nyingine kama tuka vinjia labda tutafte vizuri taym <tip>, inshallah arko allah ali utamtaftasha baadae tuncha sluk for the sheikh late inshallah and kuna mtumgine ana kuna so i think sneeze up mariza chalsa Omar kama kuna kitu kusema shukran shukran any suggestion so kila kitu about nyama na chinja peke yangu na gawanya ama nakula na family hiyo masuala kidogo tatanisha. Shukran. Naam kama uh, ukichinja uh, ile ambaye inaruhusiwa kushirikiana kama kuchinja labda watu zaidi ya mmoja ni ngamia ama mbuzi. Hizi watu wanaweza shirikiana watu wa saba kwa ngamia moja ama ngombe moja. Lakini mbuzi inamtosheleza mtu mmoja na familia yake wale watu wake wa nyumbani. Kwa hivyo unaweza toa uh, upeane sadaka kia kiasi na pia utoe sadaka na upatie hadia marafiki zako wa karibu ivo itakuwa iko sawa biidhnillah. Asikiru amenipata. Naam shukran na mabuhu, suwali, ama buhutu kuna swali ama ndio kuna swali ingine, ambayo ambao inafungamana na hizi miezi mitakatifu ndio tukiona kama wanasema thawabu zinaongezeka na kuna masala ja, ya je madhambi zinaongezeka ama mtu akifanya madhambi kwa sababu wengi wetu huwa tunadafilika tujui kama hizi miezi za Kiislamu mtu anasikia tu labda mwezi imefika wengi katika watu hawajui kama ni miezi mitakatifu. so hukumu yao inakuwa vipi kama bado wanaendelea kufanya madhambi na vitu kama hizo japokuwa kwa kiyo, hawajui kama ni mwezi mtakatifu maanake tume sana tunatumia kalenda ambazo si za Kiislamu alafu tena swali ya pili katika hiyo tu nije, ni je ni mwezi mzima ama hizi siku kumi zikiisha fadhila ile mwezi inaisha ni hizi masiku ndo zikuna na daraja zaidi katika hiyo mwezi mzima ama kama vile Muharram pia kuna siku ya Ashura pekee yake hiyo mwezi mzima ikiisha hizo masiku zingine zinarudi ni Lama mwezi mzima bado inabaki katika miezi mitakatifu barakallahu fikum fikum uh, muhimu ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza katika Qur'an inna iddatash uhuri inda Allah 12 shahran Maimuru Sheikh Omar Omar Network yake inatokea ya Masha Allah nitafute. Network, -yake network, network, network I think stable. Yeah, I think mtafute. Sheikh Nurain ananitumia uh, request pia labda angeeshikilia inshallah mpaka Sheikh Arudi. jibu Jazakallah نعم السلام عليكم وعليكم السلام الله وبركاته استاذ كريم الله جميع الله خير المحاضره والله منجز خير الشيخ عبد الرحمن عبد الله الرحمن بس كونوا كده كنا فجوه كده يا اولاد Abu Hud ulikuwa na swali, sijui kama anaweza rudia ndo ustadha kujibu inshallah. Shukrani. Na, na, nasema swali yangu ni kuwa, hizi miezi mtakatifu wengi katika sisi huwa hatunujii hizi miezi zimeingia na utapata bado mtu anaendelea kufanya madhambi. So hukumu yake itakuwa ipi tumezoea zile miezi za, za kizungu. halafu swali ya pili katika hiyo Ilikuwa je hizo miezi zimefadilishwa na baadhi za siku hizo siku zitapoisha miezi itabado itakuwa bado iko katika zile fadhila ukiendelea kufanya ibada ama hizi siku 10 mathalan kama vile kwa katika dhulhija. Hizi siku kumi zikiisha hizo siku ishirini ambazo zimebaki zitakuwa na zile fadhila bado ibada itakuwa bado iko inapata ile nguvu ama itakuwa ni katika hizo siku kumi peke yake naam نعم جزاك الله خير مم سجوي لا انا لو تجين فيجين اللي يكون يchangie لكن يعني اكيد الشيخ عبد الله بن الرحمن اتشكو محاضره واكيد الى كوينجليا كو جو سجوي وناجي اندله اندله استاذ شيخ عبد الرحمن عبد معنا دم. نعم نعم معك استاذ نعم ما تفضل تفضل واصل كل الله جديد بارك الله فيك ربنا يحفظكم كمل بس هذا الجواب بعدين نواصل ما في مشكل عادل طيب ان شاء الله لزيك خير الله خير احفظك نعم المعروف بارك الله فيكم نكو سيكو 10 هي أفضل ايام الدنيا دي وسكوره زايد ذا دنيا فلا يقاس يعني يضاهى بشيء من ايام الدنيا azilin gani wala zfanani na siku yoyote katika siku za duniani tukimaanisha michana hizi ni fa fadila al fiha hayin gani na fadila siku kama thabata hadithu rasulillah sallam na Amitaja Kukwabtum, عليه الصلاه والسلام akasema ma min ayamin al-amal as-salih ila Allah min hadhihi al يعني ايام العشر 10 بلا شك سيكو 10 هذي اعمال لنفو نديرا ndani yake ni bora kuliko amal atakazofanya katika siku 20 zibakia za mwezi na katika siku nyingine yoyote katika masiku ya duniani bal hatta ayyam ramadan bal hatta al-ashr al-awaakhir min ramadan ila michana yake hayiwi ni bora kuliko michana وسيكو yake ni bora katika usiku wa duniani. Tayeb limada liana fi laylat alqadr. Lakini michana michana ashrab alhajjani bora limada liana fi afdal ayyam afdal yawm min ayyam aldunya yawm arfa. Takuna michana. Fa barakallahu feek. Hada awalan, tujuqo kwa hakuna amal itakuwa na fadla au يلي عمل اليوثانيو كتيكا سيكو هزي 10 هذلي نهي طيب الان الف الفضيله يكون سيكو 20 زلوبكيا او هكونا. طيب بلا شك انك كتيكا يعني اشهر الحج نيكاتيكا اشهر امبو زفامبا ني مفضله والاجور زين ترجيو وملي بو كتيكا سيكو بورا زين يكون تضعيف بلا شك na kwa na kuongezewa unjua katika ya zile bora na madhambi yanakuwa na uzito ingawa huongezewe katika idadi ya dhambi lakini inakuwa katika uzito wale dhambi unazidi na adhabu yake ina kuunzito yanapofanywa katika siku siku tukufu na siku bora barakallahu feekum Naam Abu ndio. Naam, shukran sana. Mzibwa. Barakallahu feek. Alaa, kuna mtu mwingine akona khair khair. So I think inshallah. khair. Wa jazakallah الله خير chet nuraina shab doktor abdullah biya jazak min khair so inshallah takutana hadi kat space nyingine sallallahu alayhi wa sallam ala nabina muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallam